Róza mamának sem volt, hogy banánia, akit Turénak hívtak, Mali, vagy Szenegáli, vagy Gínai volt-e, vagy valami más. Az anyja az előtt a Szentöni utcában strickelt, aztán átment egy abidzsáni kuklerájba. És ezek olyan dolgok, amiket nem lehet tudni ennél a mesterségnél. Mós is nagyon rendszertelen volt, de vele Rózamama meg volt akadva, mert hát a gyámhatóság olyasmi, amit mégse tehet egyik zsidó a másikkal. Ami engem illet...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 Ide hallgass, mamó, te vagy a legidősebb. Neked kell jó példával előjárnod, hát ne csinál itt nekünk kupit az anyáddal. Örülhettek, hogy nem ismeritek az anyátokat, mert a tikoratokban mégis mégiscsak van még jó érzés. És az anyáitok olyan kurvák, hogy az nem igaz. Az embernek megáll az esze Tudod egyáltalán mi az, hogy kurva? Olyan illető, aki a seggével keresi a kenyerét. Új, csak azt tudnám, hol tanultál ilyen szörnyűségeket. De sok igazság van abban, amit mondasz.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 Az utcában azt mondták róla, hogy ennek a nőnek nincs szíve, és ami igaz az igaz, senki eset volt, aki utána nézett volna a szívének. Szív nélkül állt a sarat 65 éven keresztül, és voltak pillanatok, amikor meg kellett neki bocsátani. Annyira sírt, hogy pisélhetnékem támadt tőle. Ne ragudjon, rózamama, pisélni kell. Utána azt mondtam. Na jó, Róza mama, ez az anya dolog nem megy.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 Megsimogattam, aztán lelécelte, mint a villám. Ha valamit, hát futni azt tudok. Anélkül nem boldogulsz az életben.